Фабіан трохи збентежено подивився на товариша, не розуміючи його і зовсім не знаючи, що йому робити. Тоді бальтазар схопив його за руку і захоплено вигукнув. Правда ж, брате, і твоє серце розкрилося, і ти також збагнув блаженну таємницю лісової самотності. Я не зовсім тебе розумію, милий брате, відповів фабіан. Та коли ти думаєш, що прогулянка в лісі на тебе впливає сприятливо, то я цілком із тобою згоден. Я і сам люблю гуляти, особливо в гарному товаристві, коли можна вести розумну і повчальну розмову. Наприклад, справжня втіха прогулятися за містом із нашим професором Мошим Терпіном. Він знає кожну рослинку, кожну травинку, як вона зветься, до якого класу належить. І, розуміється, добре на вітрах та погоді. «Досить — Досить! — скрикнув Бальтазар. — Прошу тебе, досить! Ти зачепив те, що могло б мене розлютити, коли б я не мав тут такої розради. Коли, професор, починає говорити про природу, у мене душа розривається. Чи краще сказати, мене охоплює такий жах, ніби я бачу навіженого, що в зухвалій дурості уявляє собі, наче він коронований володар і пестить саморобну солом'яну ляльку, гадаючи, що обіймає королівську наречену. Його так звані досліди здаються мені огидним глумом з Божественного єства, подих, якого обвіває нас у природі і збуджує в найпотаємніших глибинах нашої душі найсвятіші почування. Частенько мене брала охота потрощити всі його склянки, всі колби, все причандалля, коли б не думка, що мавпа однаково не перестане гратися з вогнем, поки не обсмалить собі лап. Отож, бачиш, фабіане, які почуття охоплюють мене, стискають моє серце на лекціях професора Моша Терпіна. І тоді я здаюся вам ще задумливішим та відлюднішим, ніж перше. Мені тоді здається, наче будівлі хочуть завалитися на мою голову, і невимовний жах гонить мене із міста. Але тут тут душа моя відчуває солодкий спокій. Лежачи на всіяні квітками траві, я дивлюся в далеку небесну блакить, а над мною. Над веселим лісом линуть золоті хмарки, немов чудові мрії з якогось далекого світу, повного блаженної радості. О, Фабіане, тоді груди мої сповнює якийсь дивний дух, і я відчуваю, як він таємничими словами розмовляє з кущами, з деревами, з хвилями лісового потічка. Не можу навіть сказати тобі, яке блаженство, яка солодко-тужна знемога сповнює тоді все моє єство. Ет, вигукнув Фабіан, це знову давня пісня про тугу та блаженство, про гомінки дерева та лісові струмочки. Всі твої вірші рясніють цими приємними речами, і їх гарно слухати, вони можуть бути навіть корисні, якщо не шукати в них чогось більшого. Але скажи мені, мій найдорожчий меланхолікусе, коли тебе лекції, може, терпі, насправді так дратують і сердять? То чого ж ти на кожну з них бігаєш? Чого жоднісінької не пропустиш? Хоча й ніде правди діти сидиш на них мовчазний і заціпенілий, і заплющеними очима, як Сновида. Не питай мене, відповів Бальтазар, не питай мене про це, милий, друже. Якась невідома сила тягне мене кожного ранку до терпінового дому. Я неперед відчуваю свою муку, а проте не можу опертися. «Якась темна сила пориває мене туди», – весело сміявся Фабіан. «Як гарно, як поетично, як таємниче, невідома сила, що вабить тебе до терпі нового дому, ковається в синіх очах прекрасної кандіди. Що ти по самі вуха закоханий у гарненьку професорову доньку, ми всі давно знаємо» а тому і пробачаємо твої фантазії, твою безглузду поведінку. Бо ж у закоханих завжди так. Ти перебуваєш у першій стадії любовної хвороби і до кінця свого юнацького віку мусиш пройти через усі ці дивацтва, які ми, я та багато інших, дякувати Богові, перебули ще в школі, та ще й так, щоб не на то падало в око. — Але повір мені, голубе! — Фабіан знову взяв свого друга під руку і швиденько подався з ним далі.